Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Avui dilluns fem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana i comencem per la cloenda del festival Tiana Antica. Repassem aquest i altres temes en titulars. El Festival de Música Antiga de Tiana, Tiana Antica, s'ha comiatat aquest diumenge entre un càlid intens aplaudiment del públic que ha assistit a gaudit de l'últim concert d'aquesta onzena edició. Tiana acull des d'aquest diumenge un nou punt d'informació del Parc de la Serralada de Marina, que es troba ubicat al local de l'Associació de Veïns de la Virreina. A aquest punt es troba en el recorregut d'un nou itinerari senyalitzat que també s'ha inaugurat aquest diumenge i que recorre el caraner del Rocà. L'entorn de la futura B500 és una zona estratègica pel futur del nostre municipi. Aquesta és una de les línies de treball futures que marca gent pel progrés de Tiana. Així ho va manifestar el cap de llista de la formació Emili Muñoz en la xerrada que es va organitzar dissabte a motiu dels 11 anys d'existència del partit. I en esports, el Club Patinatge Tiana ha organitzat aquest diumenge una prova social al pavelló municipal del nostre municipi. Aquesta prova serveix per determinar el nivell de les patinadores. Radio Tiana, les notícies del migdia. El Festival de Música Antiga de Tiana, Tiana Antica, s'ha comiatat aquest diumenge entre un càlid intens aplaudiment del públic que ha assistit a l'últim concert d'aquesta onzena edició. Prop de 170 persones han gaudit de l'actuació que tancava el Festival d'enguany i que ha estat dedicada al compositor barroc Henry Parcel amb la semiòpera titulada The Fairy Queen. Dues sopranos, dos narradors i un maríton han acompanyat al grup resident del Tiana Antica, el conjunt barroc del cafè i també al cor ciutat de Mataró. El concert alternat musical instrumental, parts cantades i teatre amb fragments de l'obra El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare. El director musical del concert, Jordi Lluch, ha explicat com s'ha fet la tria del repertori. La selecció l'hem fet agafant els trossos més emblemàtics, els que permetien seguir amb més fidelitat el que seria l'argument de tota la història, no? i sobretot també de la història que narra Shakespeare, perquè en el mateix Fairy Queen la narració no és, no és literal el text de Shakespeare, sinó que és una adaptació que es va fer en el seu moment. Història! Seguint la tònica dels anteriors concerts, la sala albènia s'ha omplert pràcticament per gaudir de l'actuació de Cluenda del Tien Antica, sentint l'opinió d'alguns dels assistents. Bé, m'ha agradat molt. A més, el concepte aquest de tenir un narrador que vagi explicant la història a la vegada que els cantants van representant-la, pues fa que es pugui entendre una mica millor. El baix és febrós. I l'estoprèdol també. I el cor, fantàstic. Tot m'ha agradat. L'obra la coneixia, això és una mena d'embarreja, però el cor m'ha impressionat. Per la seva banda, un dels organitzadors del festival i membre de Visigòdia, Llorenç Blasi, ha destacat la nombrosa assistència dels concerts de a l'ongera edició del festival i ha manifestat la voluntat de continuar apostant per Tiana Antica malgrat que la crisi posi pals a les rodes. La crisi l'hem de superar com sigui, més que res perquè hi ha poca programació de música a d'aquest tipus i si faltés això crec que seria un buit amb les activitats culturals de Tiana. Però és clar que amb tres concerts se superi la mitjana de 110 persones, doncs això dona esperanças. A banda del concert d'aquest diumenge, l'Ermita a l'Alegria també va acollir dissabte una actuació entorn Johann Sebastian Bach i els seus contemporanis van a càrrec de Pere Ros i Mar Tejadas. Mm -hmm. Tiana acull des d'aquest diumenge un nou punt d'informació del parc de la Serralata de Marina que es troba ubicat al local de l'Associació de Veïns de la Virreina. Aquest punt es troba en el recorregut d'un nou itinerari senyalitzat que també s'ha inaugurat aquest diumenge i que recorre el caraner del Rocà. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, considera que més enllà de l'utilitat del punt d'informació pels visitants del parc, la seva ubicació a la Virreina es concep com un element d'equilibri territorial del poble. Creiem molt interessant el fet de que un dels itineraris connecta el centre del poble amb la Virreina i, a més, que hi ha un punt d'informació en aquest barri com a porta d'entrada al parc. Per tant, també és una potenciació i un increment, diguéssim, de la centralitat del barri la Virreina amb la localització d'un equipament global de poble, que, per tant, diguéssim, que és un element d'equilibri territorial. El nou itinerari té la seva sortida en el parc del camp de futbol vell. El recorregut segueix pel carrer Scalfaper, la riera d'en Font, Can Roca, la Virreina, el caraner del Rocai, l'ermita de l'Alegria. Tot senyalitzat amb fites. Aquest diumenge, algunes persones ja han pogut fer un tast d'aquest itinerari, guiats per experts que els han explicat alguns aspectes importants sobre la flora i la fauna. El punt final de l'acte d'inauguració del nou itinerari del Rocai del nou punt d'informació del parc de la Serralada de Marina ha estat a la plaça de la Vila, que ha collit un vermut elaborat amb fons solars amb motiu del Dia de les Famílies. Segons l'organització, hi ha participat més d'una trentena de persones. Sentim l'opinió d'alguns assistents. El rocai ja l'havien fet però per aquella banda d'allà, però aquesta banda nova no l'havien fet i m'ha molt. Unes vistes molt maques té quan puixes a dalt, està molt bé, molt bé. Pues esto alrededor de Tiana para mí es un, una preciositat Molt bé, perquè si les persones poden anar quan volen, tothom pot anar a visitar la muntanya i, I a més no, no té pèrdua. Amb aquest itinerari es pretén donar a conèixer l'entorn natural del parc de la Serralata de Marina, però també el patrimoni històric i cultural que el conforma. En aquest sentit, l'ermita de l'Alegria esdevé un dels elements centrals. D'altra banda, també s'ha concebut com a pol d'atracció de visitants que reverteixin benefici del it comercial del municipi. A més i segons ha explicat el regidor de M Medidiament, el nou itinariari el primer d'un total de tres recorreguts que es preveuen inaugurar pròximament. Es vol establir un entorn al turó d'Engnzaran i un altre al voltant de la Vall de Montalegre. Radio Tiana: Les notícies del migdia. L'entorn de la futura B500 és una zona estratègica pel futur de Tiana. La nova via portarà beneficis en aquella zona de la vila i garantirà la integració del territori. Aquesta és una de les línies de treball futures que marca gent pel progrés de Tiana. Així ho va manifestar el cap de llista de la formació Emili Muñoz, la xerrada que es va organitzar dissabte amb motiu dels 11 anys d'existència del partit. És una zona que li volem donar molta importància, primer per l'ordenació, endreça, neteja, estètica, però després pels usos, perquè a part d'aquest diau que amb totes les negociacions que han fet i totes les introduccions i canvis que han anat fent el Departament de Pública Territorial serà una via relativament pacífica, però sobretot les 15 hectàrees del voltant donen bastant dècil. Gasi bé la meitat poden ser públiques i l'altra meitat per a usos d'equipaments i per a usos d'activitat econòmica terciària. En aquest context, gent concep la projecció d'un campus anomenat Montalegre com a centre aglutinador d'activitats lligades a la ciència, la docència o d'altres serveis i amb la voluntat de situar-se estratègicament al barcelonès nord. El campus es preveu, a més, com un dels eixos vertebradors de la futura economia de Tiana per la qual gent aposta els propers anys basada en la cultura i el coneixement. Les altres diners de futur que assenyala gent pel progrés de Tiana passen per l'habitatge social, avançar cap a l'autonomia energètica, treballar per una comunitat local, l'eficiència administrativa i la seguretat i el civisme. D'altra banda, Emili Muñoz va reconèixer durant la xerrada la necessitat de construir una nova escola a Bressol en els pròxims anys, després d'admetre la insuficiència de places. Per la seva banda, el portaveu de gent pel progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, va situar la protecció de l'entorn natural de Tiana com un dels puntals bàsics del partit i la principal qüestió que en va propiciar el naixement. En aquest sentit, va assegurar que la tasca desenvolupada per gent quan ocupava l'oposició ha estat exitosa i va fer referència també les actuacions que s'han continuat des del govern fins a aconseguir que aquest any la Generalitat qualifiqués d'especial Protecció l'entorn de l'Alegria en el pla territorial metropolità. La creença que teníem des d'un bon inici d'aquest era el model necessari. També hem fet les actuacions per blindar aquestes actuacions i tot just el 20 d'abril el govern de la Generalitat va aprovar el Pla Territorial Metropolità i ha qualificat com a especial protecció metropolitana a l'entorn de l'Alegria. Hernández també va fer referència d'altres qüestions com és el Pla Local d'Habitatge. El portavó de gent va assegurar que gràcies a aquest document s'ha constatat la necessitat de modificar la política d'habitatge dut a terme fins ara amb una aposta per les vivendes socials en règim de lloguer. Per la seva banda, la integrant també de gent, Quim Autrera, va repassar els orígens del partit. En aquest sentit va fer referència al programa inicial que s'impulsava ara fa uns anys. Utrera va manifestar que en gran part dels punts que es van posar sobre la taula aleshores s'hi ha pogut posar fi de l'agulla. La nova llei de trànsit i seguretat vial que acaba d'entrar en vigor incrementa del 30 al 50% el descompte pels qui paguin les multes abans de 20 dies. Aquesta modificació fa que les policies locals, com la de Tiana, s'hagin adaptat a la nova normativa. Un dels punts més importants per als usuaris és que a partir d'ara l'administració executarà les sancions en un termini de 30 dies naturals. Pel que fa a les multes municipals, la nova llei les homogeneïtza de manera que a partir d'ara una infracció lleu costarà 100 euros, una de greu 200 euros i una de molt greu 500 euros. En cas que el conductor consideri que la sanció és injusta, també pot al·legar durant 20 dies naturals, però no tindrà el descompte en cas que al final el procés administratiu es demostri que no té la raó. Sentim el portaveu de la policia local, Paco Morilla. Les quantitats es redueixen al 50%, abans ser el 30%. Afecta d'aquesta manera. A veure, s'han ampliat punts, ni ha infraccions que ja no retiren punts, un altre és que s'han ampliat i només s'ha afectat en que s'introdueix a la obligació que està de que el pare és responsable ni han nens han 14-15 anys que estan conduint un ciclomotor. La responsabilitat no té nómina, no té res, però el pare sí és responsable en tot moment de lo que el seu fill faci. D'aquesta manera no pagar multes serà més complicat, com assegura l'executiu espanyol. Amb la reforma el 20% dels infractors que no paga les multes i que són els que cometen més infraccions segons el ministre no es poden escapar de pagar com fins ara. L'entrada en vigor de la nova llei de la vial no és l'única novetat que afecta la policia local de Tiana. El patro, la causa del seu estat, necessitava alguns arranjaments per intensificar els serveis de patrulla i vigilància policial. Em dóna més detalls Paco Morilla. Està com nou, ha pintat tot, s'ha reparat tot, mecànicament se li ha reparat les coses que tenien per fer, a part, és un cotxe que passa contínuament i té bes amb això, de seguida que té qualsevol cosa, però bueno, ha sortit molt bé, molt bé i tenim un cotxe preparat per a treballar de qualsevol manera. Amb aquesta remodelació del vehicle tot terreny, el parc mòbil s'adapta a les necessitats quotidianes de la policia local de Tiana.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 aspirat. Gràcies a aquesta prova uns i altres podran disposar d'un paràmetre objectiu que els indiqui el dany que el tabaquisme està provocant en el seu organisme. Ens en dona més detalls Sílvia Sarès, infermera de Salut Pública de Badalona Serveis Assistencials. Hi ha gent que ho aconsegueix sense cap mena d'ajut, però sí que recomanem perquè bueno, l'ajut, encara que sigui de suport, de, de més és demanar hora al metge o la infermera que tinguis assignat al consultori i els ells poden ajudar, et poden donar tota la informació i valorar, són els que millor et poden valorar què és el que més et pot ajudar i et poden ajudar a seguir les estratègies perquè deixar de fumar és un camí que val la pena fer però que realment no és tan fàcil. Més de mig centenar de professionals sanitaris estan avui atenent les persones fumadores, fumadores passives i no fumadores que s'acosten a alguna de les 10 taules informatives instal·lades als centres gestionats per BCA, entre ells el consultari local de Tiana. Aquest any s'ha dissenyat un cartell que il·lustra el missatge que es vol donar i que representarà tots els centres de Badalona Serveis Assistencials en la jornada del Dia Mundial Sense Tabac. En el disseny del cartell hi han treballat els alumnes del primer curs del cicle superior de Gràfica publicità de l'Escola d'Art Superior de Disseny Pau Gargallo. La informació local a Ràdio Tiana. L'Institut Talassa comença avui una campanya per recollir aliments amb l'objectiu de distribuir-los entre els més necessitats de Tiana i Montgat. Des d'aquest dilluns i fins diumenge, a l'hora del pati, un grup de nois i noies voluntaris de primer de batxillerat juntament amb diversos professors del centre recollirà els aliments en una taula instal·lada al vestíbul de l'Institut. Des de l'Institut s'insisteix en la necessitat de l'educació sobre la solidaritat i els valors i al llarg del curs el mateix centre ha fet campanyes solidàries amb els damnificats pel terratrèmol d'Aïtí o de suport a entitats que lluiten contra el càncer infantil i els malalts que tenen cardiopaties congènites. La finalitat de la campanya és implicar tot el teixit educatiu de Montgat. I és que una vegada acabada la setmana, un grup de joves voluntaris juntament amb la coordinadora d'activitat extraescolars, Raquel Benguigui, portarà els aliments recollits al Banc dels Aliments i Creu Roja.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 Digamos que con números tenemos unos informes que nos han mandado y un poco eh, que ellos sepan que la pobreza no está en África, sino que, bueno, pobreza, claro, que están en África, ¿no? pero que, que está aquí al lado, está en Barcelona y está en nuestro pueblo, en Monga y en Tiana. L'objectiu de la campanya és recollir aliments de primera necessitat, com per exemple oli, llet, sucre, pasta, arròs, llegums, conserves, formatges, preparats de cacau i embotits. Després, aquests aliments seran distribuïts entre les diferents entitats benèfiques que reben aliments del banc. La distribució dels aliments es farà a través d'entitats benèfiques com residències, parròquies o menjadors socials. Radio Tiana. Notícies. Esports. El Club patinatge de Tiana ha organitzat aquest diumenge una prova social al pavelló municipal de nostre municipi. Aquesta prova en la qual cada nena realitza el seu ball individual serveix per determinar el nivell que té. Ha estrit comptes de la guanyadora de la categoria Ser Petites, Natàlia Carmona de Ser Grans, Agnès Vallès de B Petites i Clàudia Benito de B Be Grans. Dels grups Mini 1 i Mini 2, Ariadna Vega i Marc Gost, respectivament, han ocupat el primer lloc. Precisament d'aquests dos grups, les nenes que han aconseguit millors resultats passaran a ser entrenades per Jordi Ruiz, que començarà a preparar-les per competir a les categories de la Federació Catalana de Patinatge. La presidenta del Club Dianen Consol Rosers, ha destacat la importància de realitzar aquesta prova social, que també té en compte en el canvi d'entrenador, les nenes dels grups minis, que han aconseguit bons resultats, tot i no obtenir pòdio. Prova social es motiva moltíssim perquè hi ha tots aquests dies entrenant el seu disc i a més a més hi ha tres nenes que queden a pòdium, però després n'hi ha quatre i cinc i sis que vull dir, tenen uns bons resultats, el que passa que no tothom pot quedar a pòdium. A banda de la prova social d'aquest diumenge, el Club Patinetge Tiana va visitar la pista del Canyelles dissabte on les tianenques havien estat convidades amb motiu del desaniversari d'aquest club. Un grup de 14 patinadores de la categoria B petites va oferir una mostra del número El Camí de la Felicitat.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 que es cursa la vida uns 14 anys. Per comentar tota aquesta qüestió, tenim a l'altre costat del telèfon el neumòleg de l'Hospital Municipal de Badalona, el doctor Jaume Oriol. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, aquest any comença aquest dia molt emmarcat en totes aquestes reivindicacions per realment treure el fum dels nostres espais que no siguem fumadors passius. Un tema important, això de la passivitat a l'hora de fumar, no?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 i per tant, actuar en aquest, en aquest àmbit és important, sensibilitzar eh, de diferents maneres aquest àmbit és important i combatre les polítiques de les tabaqueres que cada vegada més eh, fan propaganda o fan eh, difusió en aquests sectors donant una imatge eh, de, de cada adolescent... Uh, atractiva uh, pel que fa fumar això és important també que des d'un punt de vista legislatiu es combati o es, uh, es, es, contra, es contraves en aquestes campanyes orientades bàsicament en aquest sector i a les dones, cal recordar també que aquest any el dia mundial sense fum està dedicat al tabaquisme en dones eh? uh, en alguns països s'està fent èmfasi, les tabaqueses fan èmfasi per captar un públic uh, un, un, un mercat femení bàsicament femení i això també des d'un punt de vista legislatiu s'hauria de limitar o s'hauria de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 de cara a que les persones que s'acostin doncs, a les taules que estan, que estan obertes a, a les entrades dels centres de salut de la BCA i a l'Hospital municipalpal eh, i crec que també el, el centre socialitari, però no ho sé segur del, del Carme, uh -huh. doncs que ten que tinguin informació sobre eh, doncs les consultes que es fan per deixar de fumar, quins recursos hi ha, quines possibilitats, etc. Jo deia abans que hi ha persones que els hi costa, però jo també voldria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 respiratori els hi baixa dràsticament posant-se uns nivells eh, normals, eh? i per tant eh, és una mesura indirecta de que la toxicitat eh, del tabac, el deixar de fumar evidentment disminueix dràsticament Uh, començàvem doncs, fent-nos ressò d'algunes de les dades que s'han fet públiques doncs, per, precisament al per dia d'avui, uh, dades com que, que fumar pot escurçar la vida uns 14 anys. Aquestes xifres que van sortint de manera doncs, continuada i que realment doncs, arriben a la població, um, ho podem agafar realment com una dada fiable de 14 anys són molts anys i clar...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 Uh, o, podem, o des de fora es pot pensar que l'estadístic és falàs no? però si ho tinc nosaltres com a neumòlegs i, i en general tots els metges, perquè el tabac afecta múltiples organismes a dir, el, o múltiples organismes de l'organisme no només els, els neumòlegs els cardiòlegs les persones que tracten l'osteoporosi les persones, els pediatres és dir, hi ha un, un, un, en general tots els metges en particular nosaltres els neumòlegs veuen la patologia social del tabac i els hipocassos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 dia aquest problema, uh, les estadístiques són el que són, són xifres, però jo més que mirar les estadístiques em faria la reflexió que tots els fumadors, uh, és a dir, quan el, el, el paquet de tabac posa allò de, el, és dir, el tabac perjudica la salut, no, no mm. és dir, el tabac em perjudica a mi, que l'estic fumant, i tard o hora passarà comptes, o i sigui, això és una cosa que han de tenir molt clar tots els fumadors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 i amb una a nivell sociològic semblant, i es va prohibir restauració i no hi va haver cap debat. De països en què la cultura de la cervesa, al pub, és tan popular com Anglaterra o Irlanda, es va prohibir i no hi ha hagut cap problema. Dir que, i, i, I també els, el, el que diuen els restauradors de les pèrdues econòmiques, home, a mi no diria que quan presentin les pèrdues econòmiques, si comencen el de gener del 2011, fagin un respectiu dels últims 5 anys, no s'hi valdrà que en diguin que els tres més mesos perden diners,